kao da smo se zaželjeli dinosaurusa i visoke paprati, kao da ne znamo da na pepelu neće nicati cvijet, kao da svi želimo postati astronauti pobjeći u neki drugi svijet. Kakve se sve ludosti ne vrzmaju u ljudskoj glavi i kako sastoje stvari ljudski rod neće da se proslavi kao da smo se zasitili prijateljstva i nježnih ljubavi, kao da smo zaboravili da je na proplanku čeka cvijet, kao da ne znamo više da uživamo u ljepoti kojom se okiti ovaj naš svijet.